היפופוטן! חוק זה לא מצחוק! פינתו של רב פקח שואלי, המפקד! לא כדאי לך לגעת למה? כי גיליתי משהו נורא לגבי עצמי! מה גילית שואלי? ספר... אתה באמת רוצה לדעת? כן. אל תתקרב אליי לטובתך אישית! גיליתי שאני ערפד! <laughs> שאתה מה? מה אתה צועק? מה אתה צועק? אני מסוכן! אני מסוכן! אני ערפד! איך הגעת למסקנה שאתה ערפד? אל תגע בי! איך אתה גילית שאתה ערפד, שואלי? תראה, תראה. זוכר שהייתה חתונה של דוריס ביקב? למה תמיד הכל מגיע לדוריס ביקב? תענה לי על אינג'ארם, אה, זוכר? כן, כן, זוכר. וזוכר שדוד ויקטור צילם שם תמונות במצלמה שלו החדשה, אתה זוכר? זוכר, זוכר, כן. היום חזרו התמונות מביטוח, וזה מה שיצא. שתי תמונות יופ... חזון בדיוק. <laughs> זה יופי של תמונות, uh, הנה אתה, הנה מרגלית. נא, ו... ותסתכל בו, תראה, תראה, יש לי עיניים אדומות של ערפד. זה מהפלאש של המצלמה, העיניים שלך יוצאות אדומות. הפלאש גילה שאני ערפד. לא, זה קורה הרבה פעמים. ולמה זה קורה, אה? לא יודע. אה, אף אחד לא יודע, כי זה מגלה ערפדים, ואני ערפד! <laughs> תן לי להפוך את הדף. גם לי זה קורה בתמונות אז ש... אז גם אתה, ערפד! איפה המגן דוד שלי? איפה? איפה נחתנן אותך? איפה? תרגע, הכל בסדר. אתה מוכן להתחיל בפינה? טוב, אנחנו מסיימים את הפינה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, רגע. היום אני רוצה לדבר על נושא שקרוב מאוד לליבי, הקנה שלי. על עצה רפואית קטנה. הפסיכיאטר שלי ימליץ לי לספר בדיחה ביום. אין לך פינה להיום, נכון? באת לא מאורגן ואין לך لا, כלום. אבל למה אתה אומר ככה? למה אתה... דברים לא יפים אתה אומר? אתה צריך לשאול אותי שאלות ואני אענה. אוקיי. Okay. כן. מה החדש במשטרה שואלי? Oh. אני הצטרפתי כרגע ליחידה חדשה ללוחמה ופשע. איזה יחידה? זאת יחידה מיוחדת תחת פיקודי, ואני תפקידי ללכוד את הילדים שגונבים את השוקו והלחמנייה בבוקר מהמכולת. <laughs> בבוקר מגיע משלוח טרי של שוקו ולחמניות והמכולת סגורה עדיין, אז משאירים את זה ברחוב, ואז באים הילדים הפרחחים הקטנים וגונבים. אני אחראי עליהם. אהה. <laughs> <laughs> ספר לי אתה, האם זכורים לך מקרים מימי ילדותך בירושלים העתיקה שגנבת בילדותך שוק ולחמניות? אני אזרח שומר חוק, אני לא עושה דברים כאלה. כן? תרשה לי להציג בפניך מוצג מספר אחת. שוקו עם טביעת השיניים שלך וטביעת אצבעות שהורדתי בלחמנייה במכולת של מרציאנו משנת שמונים ושתיים. וואי מרציאנו איך אתה זוכר? אה איך... בבית ספר לשוטרים יש מורשת קרב על מרציאנו שלחם של בגנבי השוקו והלחמנייה. אני רוצה היום לחשוף פה מסמך סודי שהתגלגל לידיי זאת אמנה, אתה מסתכל? כן. מסתכל. זאת אמנה שכל בעלי המקולות חתמו עליה, שלפיה בעלי מקולות חייבים למכור במחיר מופקע, כדי שלא יהיה אחד שמוכר בזול, ואז כולם יבואו אליי. מה אתה אומר? זה סקופ אדיר. חבוב, החקירה לקחה אותי הרחק הרחק. לאן? התקופה... שנות ה-70 בארץ. שירי מחאה נגד מקולות מתחילים לצוף. אני זוכר אותה, אני זוכר אותה בדרך לגימנסיה. לא, לא, לא, לא. אני זוכר אותה בדרך להבקולט קבוצת ילדים שבראשה עומד שין שאת זהותו לא נחשוף רק נאמר שהיום הוא אישיות בחירה במשטרה מחליטים לעצור את מכת המדינה שנקראת מחירים גבוהים במכולת וכך היו יוצאים כל בוקר הילדים זבי החוטם לבושים בבגדי הקומנדו המנומרים ומשחת נעליים על הפנים והחלו לגנוב שוקו ולחמנייה מהמכולת של מרסיאנו מה אתה אומר? לא נשאר לי אוויר מרסיאנו לעומת זאת לא נשאר חייו ועד מהרה החליט לשים כלבי שמירה הילדים גם לא נשארו חייבים, והשאירו מעשר מהשוקו, ונתנו לכלבים לשתות מהשוקו המקולקל, מה שהשבית את הכלבים. מרציאנו החל לטמון מוקשים חיים בגן המשחקים של השכונה, ובינתיים הילדים תלו קרוז על לוח המודעות. קרוז. זה השחקן מי טוב כאן, אתה יודע, תמגיר, נכון. הוא המציא את הקרוז. כן. במקביל החלו הילדים לעשות חור בשקית של השוקו בצד אחד, וכשמישהו בא לשתות מהצד השני, אז זה השפריץ. אתה מכיר את הבדיחה הזאת? כן. ככה המשיכה המלחמה, עד שבסוף בא קופי ענן ומנה מלחמת עולם שלישית, והשאר כתוב בספרי ההיסטוריה. יופי. איפה זה? כתוב בדיוק בספרי הילדים שעשו את זה קשקשו בספר היסטוריה ורשמו את ה... נו, זו הייתה באמת אחת הפינות המוזרות שלך. אריסטו כתב דברים יותר מוזרים. אתה קראת אריסטו? את השם אריסטו קראתי. האזנתם לחוק ולא בית חוק, בגללו של שוטר, אף פקח שהוא אלף. המפקד, המפקד. אני פה את הדלחם את הטחנה! ליפופוטם. נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של ליפופוטם. ליפופוטם, co.il